Смирно стој мочуј мо святојеванђеље мир се мо ковестојево Iakova i Jovana I izvede na goru visoku posebno samo njih I preobrazi se pred njima I Haline njegove posta doše sjajne жив белий лё у белий ти на земљи и указа им се иос мой сеем и би охо разговорился исусом и потом отговариючи раче исусу учителю добро нам е бити «Da načinimo tri sjenice, tebi jednu i moj seju jednu, i ili jednu, jer ne znađaše šta da kažem, jer bijahu uplašeni. I pojavi se obrak te ih zaklonim, И dođ вас iz obraka govoreć: ovo je sin мойj ljuljeni, njega posлуšajte. i od jednomu ob barijješi se nikga više ne vidješe, osim samoga Isusa pored sebe, a kada sila Žahusa gore, zabranim da nikome ne kazuju što su vidjeli, sve dok sin čovječiji ne vas Sveta je Bog Gospod, Sveta je. I Otac Na jednom mjestu u svojoj besedi na preobraženje gospodnje govoreći koliko je važno da slušamo svete te oce i koliko je opasno da slušamo one koji nisu u saglasju sa njima koji nose otrov ubitačan za dušu govori da Riječi evanđelske, priče evanđelske, događaje evanđelski nisu laki za one kojima je um još neizvježban za poznanje visokih istina, za um koji još puzi po zemlji, iako bi namjerom htio da je na nebu, ali zbog strasti, a strasti vuku ka zemlji, I ka preispodnji, ta želja za nebesima mora biti podpomognuta onima koji se na nebesima nalaze, a to su neboletni sveti oci. Zato je jako dobro, jako korisno da slušamo njihove propovijedi na sveštene praznike. Jer, kao što kaže Sveti Grigorije, kao što ptica svojim ptićima prvo razmekša hranu u kljunu, natopivši je svojom pljuvačkom. I tek onda predaje ptićima koji mogu da je prime, tako da oni sa hranom primaju i pljuvačku materinu i tako hranu mogu lagano da prime. Sveti otac Grigorije kaže da je ta mistična pljuvačka uz koju mi možemo da primimo sveštene istine misao otaca izražena kroz riječ, jer riječ prenosi misao i silu duha. Tako i mi, kad slušamo riječi otaca, kao da primamo njihovu pljuvačku, i primamo hranu koju nam je Gospod predao. Zato je drevni običaj crkve da na sveštenim bdenjima uoči velikih praznika čitamo neku od besjeda velikih otaca. Najčešće, a po tipiku, predviđene su besjede velikog zlatovsta te zlatne trube duha svetoga ili sveštenog Gregorija Bogoslova ili svetoga oca našeg Jovana Damaskina. Mi ćemo večeras ispoštovati to pravilo crkve, a sva pravila u crkvi jesu radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Paćemo Tajnu ovog praznika i sveštene riječi ovog sveštenog evanđelja razmekšati pljuvačkom, misalnom, mističnom pljuvačkom, ne ni svetoga Jovana Zlatulusta, ni Gregorija Bogoslova, ni Jovana Damaskina, nego jednog svetog oca koji je tu hranu prijimao upravo Pomiješano se opljuvoчком sve ove trojice koje nabrojemo pa postao njihov naslednik tako da sa punim pravom uoči praznika preoparaženja mi možemo njegovu besedu da čitamo i na taj način i njega da učinimo prisutnim ovdje sa nama iako se svetoji otci uvijek u crkvi, oni ne poznaju život izvan nje ali da ga učinimo prisutnim radi naše koristi radi našeg većeg prisustva sa onom pažnjom koja dolikuje praznik taj otac jeste novojavljeni svetitelj naše crkve Justin Ćelijski Arhimandrit i Ava Izgovorena je 1966. godine u manastiru Ćelije, manastiru Svetih Arhangela. Poslušajmo je, braći i sestre. Danas je, braćio, praznik svetog preobraženja. Preobraženje, šta je to? Šta je na današnji dan Gospod Hristos kazao ljudima? Kakvu istinu? Šta je otkrio njima kroz današnji sveti praznik? On je danas pokazao da je Bogo čovjek. On je to danas pokazao na gori tavoru, preobrazivši se pred učenicima. Lice mu je zasijalo kao sunce i jače od sunca. Haline su postale bile kao snijeg, apostoli su popadali od te velike božanske svjetlosti, od čuda, od ove velike i svete te tajne. Gle, on otkriva svoje božanstvo. Kazuje da je Bog. On koga su ljudi smatrali za učitelja iz Nazareta sina Josifa i Marije drvodjelju. Gle, odjedan put pokazuje sebe kao Boga i pokazuje da je On U tijelo svoje smjestio sve božanske sile, Svu vječnu božansku istinu, vječni život, vječnu pravdu, sva nebesa. Sav Bog smjestio se i stao u malo ljudsko tijelo. Kakva velika i sveta tajna, braćo i sestre. Ali to nije slučajno. Zašto je Gospod postao čovjek? I zašto se Gospod na današnji dan preobrazio? Da pokaže put nama ljudima. Da je to put našeg tijela, našeg malog ljudskog tijela, koje često ne smatramo ni zašta. Blato. Da, blato. A u tom blatu živi božanska duša, obraz Boži, lik Boži, slika Božija. To je čovjek. Čovjek je slika Božija na zemlji, obraz Božiji i Gospod je došao u ovaj svijet da se preobrazimo mi ljudi, da preobrazi obraz taj što je u nama ljudima. Šta se desilo sa njim? Gospod nas je stvorio po obrazu svome, po slici svojoj, a ljudi... Krle u grijeh A šta je grijeh? Grijeh je crni katran Grijeh to je crna farba pakla I čovjek drži grijeh u svojoj bogolikoj Bogoobraznoj duši U stvari zamazuje dušu svoju crnim katranom I gubi lik Boži, gubi obraz Boži. Ne vidi se da je čovjek božansko biće, ne vidi se da je duša svika Božija, sve je premazano muljem strasti, zemaljskim a katranom, raznim crnilom. Pocrnjela je ljudska priroda, pocrnjela slika Božija u čovjeku. Čovjek je preko grijeha počeo da mala dušu svoju u sliku džavola. Jer grijeh, braćo moja, uvijek jeste slika džavola. I kad mi volimo grijeh, Kad ga držimo u sebi, mi umjesto svike Božije hoćemo sviku džavola u svojoj duši. Mi preko obraza Božijeg što je nama, malamo, mračni, crni, smrdljivi lik džavola. U divnim crkvenim pjesmama veli se da je obraz Božije u čovjeku Slika Božija istruljeva od grijeha u čovjeku. Istruljeva od grijeha u čovjeku. Kao da imaš sliku svog pretka, pa od dugog vremena od buđe, od vlage pokvarila se i ti joj ne poznaješ не ne poznaješ uopšte. Tako biva i sa dušom ljudskom. Istrugio u grijesima lik Boži, obraz Boži istruvio u grijesima. Ne poznaje se. A gospod došao u ovaj svijet da skine taj mulj sa lika Božijeg, sa obraza Božijeg u nama, da preobrazi taj obraz koji srlja u grijesima da mu da božanske sile, da svjetlošću božanskom opere sliku Božiju što je u duši našoj i da pokaže, gle Marko i ti Jovane, i ti Ilija, i ti Petre, i ti Julijano, pogledaj, ti u duši imaš sliku Božiju. Ti si slika Božija na zemlji. Pazi kako živiš. Ti si malo božanstvo u ovome svijetu. Tebi je Bog dao ono što ni jednom stvorenju nije dao. A šta je to Božije u čovjeku? U čemu se izražava? U pameti Um. Prvo to, mi smo dobili od Boga um, razum, veliki dar. I naš razum je slika Božijeg razuma. Naš um je slika Božijeg uma. Naša volja slobodna je slika Božije volje slobodna. Naša dobrota, naša ljubav, sve je to slika Božja. Čovjek dobrotom svojom pokazuje tu dobrotu božansku, što je obraz Boži u duši njegovoj. Čovjek, čuvajući tu sviku Božju, pokazuje da je zaista on poslan u ovaj svijet da jedino služi Bogu koji ga je stvorio bogovikim. I mi ljudi u ovome svijetu radi čega smo? Radi toga da, eto, očistimo naš um. Um koji je istruvio u grijesima, um koji truli u gordosti. Ljudi uobražavaju da su mnogo mudri, mnogo pametni, mnogo učeni zaboravljaju na Boga, a to jest ta i strašnji grijh koji razara um, Bogo zaborav. Bezbožje, nepobožnost ne vjeerje, to znači uom čovjeći se pokvariju i strugiju, prestao biti svika Božja. A gospod došao u ovaj svijet, da obnovi um čovjeko, da obraz uma čovječijeg preobrazi, da ga vrati slici Božjoj, da bude pravi obraz Božji, da u njemu budu božanske čiste misli. Srce čovječije, da, i ono je po slici Božjoj po obrazu Božijem. Čisti srcem vidjet Boga, veli spasitelj. Da, a nečisti srcem koga vide? Džavola. Jer dok ne očistiš srce svoje, ti Boga vidjeti ne možeš. Obično bezbožnici su nečistog srca i ništa božansko ne vide u sebi. A Gospod došao u ovaj svijet i dao nam sva sredstva da očistimo srce svoje od svakoga grijeha i da tako očistim srcem kao očistim okom vidimo Boga u svijetu i u sebi. Boga u svijetu oko sebe i u sebi samom. Zato je Gospod u ovaj svijet da nam da sredstva i sile da preobrazimo sebe. Ako smo kroz grijeh postali džovoviki, da postanemo bogoviki. A grijeh to i čini. Kada se mržnja useli u tvoju dušu, to je strašan mulj ušao u tebe. I kad držiš mržnju, U srcu svom Ti go milaš Bogato na svici Božijoj Što je u tvojoj duši To čini gordost To čini psovka To čini krađa To čini srebro ljublje To čini pijanstvo To čini pohota To čini svaki grijeh Svaka strast Svi grije si. Sve strasti unakazuju lik Boži što je u duši našoj, unakazuju obraz Boži što je u nama. Gospod od nas traži da promijenimo sebe. Kako? Svetim vrlinama. Kada gordost pomračuje lik Boži u čovjeku, onda je vanđelsko smirenje Svjetlošću svojom spira sa duše svu gordost. Šta su sve te vrlim? Šta vjera? Šta ljubav? Šta molitva? To su, braćo moja, božanske sile. Božanske sile koje se liju iz sunca našeg gospoda Hrista i te božanske sile... Ti mlazevi božanske svjetlosti peru dušu našu. Kao kad hoćeš da opereš tijelu, ti ga opereš vodom, tako se duša pere svjetlošću božanskom, svjetlošću netvarnom. Pitaš, gdje je ta svjetlost? Eto, u vjeri. Šta vjera čini s tobom? Vjera u Gospoda Hrista otvara ti i ovaj i onaj svijet. Čovjek hrišćanin zna da nad njim stoji vječni život, carstvo nebesko. Eto vjera šta čini. A čovjek nevjernik, čovjek bezbožnik ne vidi ništa iznad sebe. Ne vidi onaj svijet, ne vidi vječnost, ne vidi gore nad njim vječno nebesko carstvo, da je on pozvan da ide u to carstvo svojim životom na zemlji. Tako čovjek Hristove vjere mijenja, cijelo biće svoje, postaje i osjeća se vječan, osjeća se besmrtan. A čovjek bez vjere u Hrista niti osjeća da je besmrtan, niti vjeruje da je duša besmrtna. A to je najstrašnije zlo koje može snaći čovjeka u ovome svijetu. Molitva, kakav mlaz božanske svjetlosti. Kakvi zraci božanske svjetlosti! Molitva tvoja svjetlošću svojom pele dušu tvoju od svakoga grijeha, od svake strasti, i ti se obnavljaš. Sveti apostol Pavle piše nama hrišćanima i veli, svucite staroga čovjeka. A ko je to taj ku nama. Он ve, stari čoviekek u tebi satkanje od tvoje mržnje, pakosti, горdosti, гjeva, od srebro ljublja, od ogovaranja od pсовki. E to su te mračne sive, koje sečinjavaju starog čovjeka, umeni i tebi. И on, Apostol Pavle nam naređuje Obucite se u novog čovjeka A kakav je to novi čovjek? Novi čovjek je onaj koji sebe, veli sveti apostol, upodobljava Hristu Bogu Obličju Božijem Trudi se da dušu svoju u obliči u obličje Gospoda Hrista, koji je radi toga i postao čovjek, i zato veli, obucite se u novog čovjeka. Kako? Kroz svete vrline, ljubav, molitvu, post, smirenost, krotost, trpljenje, time se stvara novi čovjek u nama. Time se obnavlja lik Boži u čovjeku. A čovjek je u ovom svijetu, braćo, zato da ispuni sebe božanskim silama, da ispuni sebe Bogom. Zato smo stvoreni bogoliki, bogoobrazom. Nas je Gospod poslao i spustio u ovaj svijet da i tijelo i dušu ispunimo božanstvom, božanskim silama, da živimo Bogu i Bogom, da zračimo Bogom. Na današnji dan preobraženja, gospod je pokazao kroz zavijesu tijela svog, da u njemu živi nepristupačna božanska svjetlost koja je zablistala iz njega jače od sunca, kako se veli u Svetom Evanđelju. Tako treba svaki čovjek da ispuni sebe božanskim silama pomoću svetih vrlina, pomoću svetih tajni, kroz sveto pričašće. Primaš sveto pričašće, Cijeloga бога primaš. Oцveok pričašćja treba da zračiš čime Богom да da zračiš da будеš Богgo zračan da vieješ božansku sвятlos iz sebe da progoniš i sebe svaki г grieh, a grieh je там grieh je pomраčiа. Da dušu svoju neprekidno pereš božanskom svjetlošću, um svoj da čistiš božanskom svjetlošću svetog pričašća. Ti ćeš sigurno tako očistiti svoj um, da će on liti i točiti iz sebe samo čiste misli, čiste srca. Operi srce svoje božanskom svjetlošću i ono će da proizvodi sebe svete želje, plemenite želje, dobre želje i neće dati mjesta rđavim osjećanjima i raspoloženjima. Zato bdi nad sobom, trudi se da svaki dan sebe što više ispunjuješ božanskim silama. Božanskom svjetlošćom. A to ćeš činiti Ako ispunjuješ Zapovijesti Gospoda Hrista. Ako živiš po njegovom Svetom Evanđelju. Gle, ti si Prilično ohol, Ponosit, gord. To je Mrak, to je Pomrčina, To si ti već unakazio lik Božiju sebi. Pri grvi smirenje evanđelsko puno je svjetlosti Božije. Božansko smirenje lije uvijek iz sebe božansku svjetlost i ona pere dušu od strašnih grehova, spasava, tako reći, od pakla, od carovanja džavoljeg, и приводи Богу. Даношњи празник јесте празник сваког хришћанина. Јесте потсетник и још извор силе. Ми празнујемо сваке године свято преображење ради чега? Ради себе, ради нас, Mi, na današnji veliki sveti praznik, dobijamo od njega božanske svjetlosti, blagodati Božje, da sebe zaista preobražavamo neprekidno, a preobražavamo sebe kada čistimo dušu svoju od grehova koji su u nama. Svaki grijeh, kao što rekoh, to je mala slika džavola, Mali lik džavolov, a kad zadržiš u duši svojoj ili se ne daj Boža, zaljubiš u neke grijehe, zaljubiš u neke strasti, o, duša tvoja na šta liči onda? Pogledaj malo bolje, zagledaj se u svoju dušu, tada duša liči na Јаво Бога. Нека би svakome od nas dao sile i moći i ljubavi da čistimo sebe od mulja đavolskog, paklenog, da spasavamo sebe od dejstva paklenih sila. У једној дивној црквеној молитви која се чита пред светом причешћем Eto, ja sam postao radionica džavolja, srce moje je postalo radionica džavolja. Kako to? Kako to da srce tvoje, brate i sestro, postane radionica džavolja? Grih radi u srcu tvome, eto, to je radionica džavolja. Kad se ne bojiš o tih grijeha, Psuješ, recimo, a ne trudiš se da se izliječiš od te paklene bolesti, od tih psovki, od tih smrdljivih, gadnih riječi, pa ti, ti šta radiš, šta radiš? Ti, ti svikaš, malaš vik džavolji u svojoj duši, a pozvan si da ličiš na Boga da se upodobljavaš Bogu. Cijelo je gospoda Hrista, braćo moja, nije ništa drugo nego upodobljavanje Bogu. Veliki svetitelj Boži, sveti Grigorije, niski brat svetog Vasilija Velikog, veli da je hrišćanstvo Upodobljavanje čovjeka Bogu To je sav posao hrišćanina na ovome svijetu Da činiš sve čime ćeš ličiti na Boga A jevanđelje dajete daje te sile, te mudrosti, te nauke Da zaista sebe preobražavamo iz sile u silu I da upodobljavamo sebe Bogu I današnji sveti praznik, praznovan i ove godine, kao i svake godine, eto izvor je te sile. Da se i mi trudimo da obnovimo svoj lik koji je istruvio obnovimo ga svetim vrlinama na prvom mjestu pokajanjem. Gle... Pokajanje je divan umjetnik, čudesan umjetnik, koji istjeruje iz tebe grijeh, sve grijehe, i mala poduši tvoj lik Gospoda Hrista, dok ga potpuno ne izmala, dok čovjek potpuno Hristovik ne postane, a stvoren je da to postane. Gospod mu je dao svoju silu kad je napuštao pri vaznesenju ovaj svijet. Svaka duša ljudska je Hristovika, svaki je čovjek Hristovik još od rođenja, svaki je čovjek Hristo nosac, pogotovo u Evanđelju Gospoda Hrista. Zato je Gospod došao i postao čovjek u ovome svijetu Da bismo i mi eto taj lik obnovili u sebi, ispunili ga božanskim silama i Bogom i živjeli Bogom u ovom svijetu i onom svijetu. Jer kad živimo evanđerskom istinom, a evanđerska istina je Božja istina, vječna istina, onda i sami Postajemo vječni. Eto vječne slike u tvojoj duši. Božanska pravda, božanska ljubav, sve je to vječno. Božanski vječni život, sve to gospodaje nama hrišćanima, tebi i meni. I mi, slaveći danas čudesno Gospoda Hrista, njegovo sveto preobraženje, mi u stvari slavimo pravog čovjeka, jer pravi čovjek je samo Gospod Hristos, Bogo čovjek Hristos. Pravi čovjek je onaj koji je bogovik, koji je bogoobrazan, bogosličan. Pravi čovjek je samo onaj koji je tijelo svoje, dušu svoju ispunio Bogom, božanskim silama i koji živi Bogu i u ovom svijetu živi radi Boga iz ovog svijeta odvazi u onaj svijet kao Boži sinj. Neka blagi Gospod preko Bogomajke, presvete Bogorodice, svetih apostola i svih svetih Pomogne svakome od nas da se uslobodimo od svih naših grehova, svih naših strasti Da pocijepamo sve te mračne, crne slike, džavolske slike u našoj duši I da obnovimo vik Boži, ovik gospoda Hrista, da zračimo Bogom u ovome svijetu, da živimo Njemu i u ovom i u onom svijetu, slaveć ga vaviek kao jeding istiniitog Boga i jeinog istiniitog čovjeku ljubca, koji je jedini čovjeku da o I život vječni dao mu vječno obroženstvo kroz sve vjekove. Amin.